Чотири години в автобусі, навіть якщо він і карус, то велика мука, особливо нині, коли всі іначе зварювали, злітаються ніби круки до того Чортополя. Дорога забита автомобілями, автобусами, і все з прапорами, і все на Чортопіль, якась крийзуха, та й вже. Мартофляк задрімав коло мене, як дитина. Сопе потихеньку собі в кошлату бороду, Зараз він дуже подібний до Остапчика, ще й сумнівається, чи то його син Дурило. А борода в нього, наче приклеєна, велика дитина, Бевсь, другорічник у школі життя. Надія української поезії. Мартофляк Ростислав. Тридцятирічний безробітний. Батько двох дітей. Батько двох моїх дітей. Мій чоловік. Мартофляк Ростислав схильний до повноти алкоголю, пияк, волоцюга, люблячий батько, популярний громадський діяч, кандидат у депутати, блискучий співрозмовник, ідеал жінок старшого віку, уважний син, мартофляк Ростислав, аматор комфорту і гарячих ванн, нічний блукач, ресторанний лев, мрія студенток з музучилища, моя найбільша дитина, егоїст і боягуз. Шляхетний лицар, галантний кавалер, ніжний коханець, млявий і самолюбний коханець, нарцисичний коханець, неспроможний коханець, золотий коханець, фантастичний коханець. Промінь у моєму тілі, о, мартофляк! Я ніколи б не їхала з ним до того Чортополя, якби він сам так не наполягав. Навіть ультиматум висунув. Якщо я не їду, він смертельно напивається у тому Чортополі, до всрачки, до білочки, денно і нощно, питиме все на раз, блюватиме і знову питиме, аж доки його не привезуть додому майже мертвим. Він знає, чим можна мене шантажувати, клятий котяра. Я мусила їхати». Брехати дітям, ніби прийду за півгодини. Тепер аж серце заходиться, як згадаю про Малого. Він так дивився, наче все зрозумів, але я справді мусила їм брехати і їхати, бо це чудо, це гімно, обов'язково виконало б свою погрозу і напилося б, як остання свиня, адже він дуже пишається, що в усьому дотримує слова. Якби не так, це лише воно так трендить, а насправді тільки вміє, що напиватися. Але невже йому так залежить на тому, щоб я їхала? Невже йому не цікаво їхати без мене? Там, ясна річ, буде купа всіляких мандрівних шльондр. Що-що, а партнерку до ліжка на цьому святі воскресаючого духу знайти простіше всього? Може, навіть простіше, ніж пляшку? Щоправда, він занадто нарцисичний, аби за ними увихатися. Але невже йому так потрібна я і саме там? Я трохи боюся такої прив'язаності. Це вже сім років минуло, як він посуд побив на весіллі, а він усе міцніше прив'язується до мене, влазить у мене, ховається в мене, згортається клубочком, як ембріон, і спить, спить, спить, і тут в автобусі спить так само». Голова в мене на плечі, моє ж ти серденько, Шмата безвільна, не здатна собі дівку зняти, Мартофляк Ростислав, розквітаючий геній, Нудний інтелектуал, балакун, дарунок небес, Рідкісний діамант, надія згасаючого шляхетного роду, Позбавлений спадщини граф, алкогольний маньяк, Пристосуванець, офіційний поет, бич божий. Знаряддя диявола. Найгірше те, що я наперед знаю, як воно все там буде в Чортополі. Та сама компанія, Гриць і Немирич, і Ловелас Хомський, Хомський, Гомський зі своїми претензіями, ті самі жарти, ті самі вірші, ну хіба що це Одоробло прочитає щось нове. Купа шанувальників, автографи, один безглуздіший від іншого, нічна пиятика в готелі, потім Гриць засне при столі, Немирич і Хомський підуть по Бабах, тоді прилізе зі своїми компліментами і пляшкою Павло. Протриндемо майже до ранку про якусь нечисту силу чи про Україну завжди те саме. Мацапура довго не вступатиметься. Аж я не витримаю і також засну, тоді він нарешті забереться, а мартофляк почне шукати, чи не лишилося чогось у пляшках, дзвенітиме посудом, булькатиме у ванні, куритиме, врешті ляже коло мене, і ми п'ять хвилин покохаємось, врешті і він засне, а через три години вже треба вставати». Програма свята дуже насичена, і всі жадають мартофляка, голова тріщатиме, очі розчервоніються, ах, як усе це відомо, звично, ці свята, це Воскресіння Духу, ця порожнеча. Зрештою, хлопці вони талановиті, чесні, непродажні, цвіт нації, діти нового часу, тридцятирічні поети. Кожен гадає, що він пуп землі. А насправді лише сексуальна невдоволеність і розпалене самолюбство. Я ж це все в них прочитую. Рухи нервові, очі блищать. Кожна міні-спідничка спричинює внутрішню бурю. Ноги як такі не мають значення. Та й хіба вони на них розуміються? Всі їхні уявлення про жінок викривлені і патологічні. Таких лікувати треба. Особливо цього Хомського. З його дамськими варіантами Хомський, гомський Той самий, що на дні народження в Олекси Переодягнувся курвою Підмалювався виблискував стегнами в сітчатих панчохах Танцював з немиричем танго А потім оголосив, що дає стрип Увихаючись під безконечне техно Почав роздягатися Найцікавіше, що він і справді мав лівчик я вже заплющувала була очі, бо той дурень міг і справді роздягнутися догола, але він витягнув із майток того самого, що правда гумового, хтось йому з Америки привіз наповненого водою і почав усіх поливати, а потім кинув нему дівчат, котрі аж мліли від перенапруження, дебіл. Спи спокійно, мартофляче, чоловіче, до Чортополя, де ми славно порозважаємося. Ще не менше, ніж півгодини. Я сюди часто їздила у дитинстві з батьками. Дорогу знаю майже на пам'ять. Он уже писана, скала видніється. За нею акведук, кажуть справді староримський. Потім буде колиба з невивітрюваним шашличним духом. Потім будинок музеї Лянц-Коронських в готичному стилі. Ах, які там ожини, які там ожини на схилах рясніших не зустрічала. Спи спокійно. Гори порятують нас. Ми проживемо ще сто років і помремо в один день. Бо інакше ти не витримаєш і зіп'єшся. Чи на тому світі, чи на цьому. Яка різниця? Ти всюди знайдеш собі випивку. Я тебе знаю. Це для тебе замінник крові. Твоїми жилами струмує алкоголь. Тобі з ним тепло і гарно. Ти як у хмарах гойдаєшся. Вріжеш пальця а замість крові горілка. І це нормально, це генетика. Іншим ти не можеш бути. З іншою жінкою ти вже давно повісився б, але тобі пощастило дурню, що я не інша, а таки я, пане мій, владарю, коханий дружино. Завше здригаєшся у вісні не знати чого. Іноді кричиш. От і зараз сіпнувся як божевільний. Вічно якесь жахіття сниться йому, але майже ніколи не пам'ятає, що саме. Якісь діди з мішками і палицями. «Ну чого ти витріщився на нас, хлопче?» «Невже я ще подобаюся двадцятилітнім?» «Дивиться, відверто розглядає. Гарний хлопчик, тоненький, у вишиванці і джинсах. Золоте волосся, глибоко посаджені очі, струнки, як бог». Але то вже занадто, паничу, я ж усе-таки з чоловіком їду, він хоч і спить, а проте поруч. Якби мені відняти отих сім років, то я, може, і підтримала б цю гру з тобою. Гру поглядів, очей, натяків. Ти ж бо красунчик, певно студентик. Не маєш місця, бідацтво, стоїш у проході, нудишся, то й розглядаєш заміжніх жінок, юний Дон Жуан. Перелесник, тростиночка, суцільна флейта. Мабуть, з комсомолу вийшов, записався у СНУМ чи ще куди. Он і червоно-чорний значок на місці. А зачіска, як у Девіда Боуї. Початкуючий плейбойчик. Таке воно ніжне. Мабуть, і голиться не частіше як раз на два тижні. Мартофляк теж такий був, коли ми познайомились. Ого, це вже переходить межі? «Ну чого ти йдеш сюди? Ми ж разом їдемо. Невже ти не бачиш? Найсмішніше, що мартофляк навіть не прокинеться, навіть не приривнує. Йому знову сниться якась чортівня, старі діди в лахмітті, прокажені монахи, болота, чорний пес з вишкіреною кривавою пащею. Отак, ну що ти скажеш?» Раз уже підійшов до мене, то кажи щось, а не всміхайся, дурнувато. Я теж можу всміхатися, і то досить звабливо. Перепрошую, то пан Мартофляк? Ах, он воно що, упізнав мого чоловічка. А я, дурепа стара, повірила твоїм очам, адже так дивляться на жінок. Ну, тепер почне просити автограф, висловлювати своє захоплення, щастя, що вже під'їжджаємо. он перші Чортопольські вілли за вікном, дикий виноград, кам'яні стіни, прапори на вежах і гори, що нависають над вузькими вуличками. Так, це він хлопчику, це Ростислав Мартофляк, якого ти так шануєш. Ти справжній фан мого чоловіка, тож повинен принаймні руку поцілувати тій, котра... «Пере шкарпетки твого ідола», і варить йому зупу, і не спить, коли він блукає до ранку п'яний у товаристві всіляких сумнівних політиків і кооператорів. А потім, поки він увесь день відсипається, вона засинає на роботі і біжить по дітей у садок з надією, що ввечері застане його вдома. Але його знову немає, бо він мусить процвиндрити до копійки прихований гонорар а ти на нього молишся, як на святого, бідний хлопчику. То пан Мартофляк буде читати свої вірші на святі воскресаючого духу? Звичайно, що буде. Куди він дінеться? Аби він та не читав свої геніальні вірші, то була б національна трагедія чи щось гірше. Бути в Чортополі і не потішити своє самолюбство – Привселюдною мастурбацією, читанням віршів або уривка з роману у віршах, який він, слово честі, не закінчить ніколи. Я ж його знаю, але тим часом надиматиме щоки, розприндиться як павич, підгучні овації, квіти все одно подарує, точніше віддасть мені, такий блискучий і невідпорний, з кошлатою бородою. Що ж, ти задоволений хлопчику? Можеш і ти? Не забудь придбати квиток на вечір поезії, інакше не отримаєш свого кайфу від мого чоловіка, цього сплячого пророка, який усе ще сопе. Хоч ми вже й повертаємо в автостанцію. Боже, скільки автобусів! Пора його будити. За 15 восьма. О восьмій зустрічаємося з усіма на ринку, а він усе спить». Лантух нещасний, мішок з гімном, оракул, майбутнє нації, порожній дзбанок, опудало, щастя моє, батько моїх дітей, радість мого тіла, мій завойовник, моє чудо, мій вічний оргазм, ми вже приїхали, виходь, ростику.